سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي سْوَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ اللسانی افقه قولی زمون پوصو لوکی د شپګشت می سبه تمون غ رسی دریو اوذ علم اوذ لما اوذ د پاره د سفر کولو او د مهنت کول او فضایل بیانیدل د ابو خدری رضی الله تعالی عنه روایت مو جدوی فرمائی جناب علیہ الصلات والسلام منت فرما لیو چه خلق برازی د مشرک د طرف نا د لری لری ناوتہ سن دین بس د کہیں قران و سنت او مدینہ منورہ مرکز د اسلام د ابتدا کی او الحمدللہ اسن دے او تر انتہا پوری بھوی چکه نبی علیہ السلام فرمایلی صحیح حدیث ده واذا دین با مدینه منوره ته دا شراشی لک مرد سراخ نوزی او چکر لګی هو واپس ای کی بیا خپل سراخ تر ازی ان الذین لا یعرضو الی المدینه کما تعرض الحیه دین وبیا مدینی منو ودیر ته واپس راشی لک څنګه چې د دې ځین نټو دي دنیا ته پیلاو شوې ده نو اې دل ته خلک د تعلیم او تعلم د پارا راضی نو جکل راشی فستو سو بهم خیره دای بارک د دا خیر وصیت واوري نو تاسو واوري د له شهید خدری رضی الله انو چبا یو طالب العلم کتوي به مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او استاذي هاشيہ کیو حدیث ذکر کړي د دې د موضوعون سره مطابق دے و یا ابو سید خضری رضی یو زوانه کت طالب العلم نورته وی مرحبا بوصیۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا ان نحفظكم الحديث ونوصی عليكم في المجالس یوجوانی او کتونغه مرحبا او مرحبا دی بوصیۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مجتدی الله حبیب حکم کھڑے چتا سولبه حدیث در یادو امنګلې ویل چې ګوره مجالسو کې بدیل لذیف ریزي وسم الحمدلله ګوره سورته فتنو دور دے او د مدینی په باشندگانو غانو چې دین طالب علم سمروخوګ لګي دور په بلسو خوغ نه لګي د مدینی خلکو کې شهادا او اللہ دا د الله د حبيب عليه السلام هغه معجزات اخیرا نو وصیتونو کې فرمایلیو د مملمانو بداش قدر عزت کوي دا مرکز د اسلام د لکځه چي کومه نو کوم درستخان باندې چې طلبای کرام کینی ناغ خلق دیر خوشا لی دا خلق ډیر خوشاله اید نور او عوامو په نسبت باندې د نور او عوا او خدمت ایم خپلکې دا اوس مونږ حج کیجو نه عالم دي دوازه کې بهر علماو کې دي رو جماعت ته مونږ نه شنوي غوښتو به مالوی چې د بچو نه زما ګیله ده د دې زوام جماعت رستخان ته براځي دې نه راځي نه دې میت رسول لنځه وای دې خپل په سپینه ګیره خدمت کوي مونږ نه فریزي نا پاسپینه غیر خدمت کولو او کیسه ما قسم چې جس شي په خوغ لګي ویلن تنال البر حتا تنفقو مما تحبون و اذا الله په نو ما غا شي ورکه شي ډیر محبوب ترين دي مونږ د خفقې غو نه مونږ او شي زیاتشي ناغه مولا او طالب او فقير او مسكين لورکو او اي ور داو له تستاسو د غش پګشته ما کې عثمان رضی الله عنه زنورین اودره مخلیفہ ذی فرمای چی نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم قال فرمایلی خیرکم من تعلم القران وعلمه اے جماعہ امت یانو مسلمانانو چتاسو کې د هر اعماله والا خلق شتا تاسو کې غراغه سوک دې قران شریف دې دکو او نور تهو خیلو دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی او باب بیتله باب خيرکم من تعلم القران وعلمه اوګره دې حدیث تاسو وګی بای ته توجه مده ایدی ټول مؤمنان او مسلمانان او روزدارو مزګزارو د نور نیکو اعمال او خاوندانو ته پتا شو کې غره سوق دي چې د الله د عظیم کتاب استقو او نورو ته خوښلو اده رو به رزمانه د حدیث تفصيل منکړو باز روایاتو کې داسره اغلی دي مسند احمد کی راغلی په مسند کې امام احمد رحم الله په سندي شيث روی خيركم من تعلم القران او علمه وہی تاسو کې غواغ سوق دی چې قران حکیم زدکو یا بل چاله تعلیم ورکو ata surma imtihan wa gsh ji staz pa اغه مخ دو کی عبارت مخافت کداتو مخافت بارنیم پکوی بیا دی وی خو د پویو چې څوک پویږي پته ولا د مخافت نه یا بھائی دا وجه ر چې دا اول عبارت دا شې چې دوه سیزونه پچا کې راځه ماشینو دی بغورای یو د الله کتاب صدقول بیانور تر رسول رضا دین د چا د خپکان نه دی څوک زه دا کول کی وی چې تا خپه نشي ځابه دا کله ځکو مکه له به خيب او الله او بلج هم <سلام> لم ثابته دا وي غرته شو کېاو شو د شکران ځدکو یا نور ته او خيلو دي دي کې دوه مونږه خبره ده دوه په یوش وا کچاز د کوم غور دی او کچابل ته او خيلو غور دی ادي کې خوشک نشته چې ځدیم کوبلته هم خير او دا خنور على نور ده دا کتاب زدکول او دا نور و تخیل او گرد تعلیم او تعلیم د قرآن که دام دی چید دی حروف سڑی زدکی لکم آشمانو ته حفاظ او قاریان سائبان اغاقای دخیی اغی که دو حروف دادا طریقه و دا دا لخی دا قسم پدی خیر کې داخل لے چید دا قرآن شریف حافظ دے او قاری ده او ناسته او ماشومانو تا قرآن الفاظ سکی سی کئی دام ده دا دی حدیث پرانا کرا گره او دی که هغه سوکم ده چه اغا ده دی ماناگان ور او داغی تعلیم ور کئی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ داغی حوالا مونگ دیش پگیشتا ما صفحه کی ور کڑی آوی غور پا دی کس دی چه ده ماناست فان المانا هو المقصود قاریر لجمعہ واللفظ وسيله له واذا قران مانا مقصد ده ذا لفظ خدا غید پاره یو ذريه ده اې دي په لغوی لا اکلک اقیم الصلاه یو تلاوت ماوکو یو سلیتون امروی اقیم السولاو پا مزن پو یگیو مزنک اینو سے فائدہ بور کی اقیم السولا چکم امانا دا چه اقامت السولا تسلوی مز پا طریقہ طریقہ داغی دا فرائض و آجبات و سنن و مستحبات و سراب نو دا مانا دیتا اہل علمو پا تونو کی غور علم ویلے اسے کہیو قرآن کا سوکیات کی لوی نعمت دے. خوګه هغه لم په تن له کی شي د اځ سوام په دې کې سره د دې معنا او ځدار حال جوړ ده چې دار بوجب د ډیر وخت نه بدله شوی او ځداغې په خپل منس کې د ویل او جبا لغت د قران نه ده دا غې په ترجمه نه پويږي په سره روز کې دیر لوی ل <سؤال> خلک کی نیرولوی ل <سؤال> عالمان <سؤال> دی عرب دی سمکه مکرمه کیوسی کی ستوائف کی نای چزم نو کله د آیات د معنی تپوزو کی جده یا سما نا نو عربو ته ضرورت دی چې د قرآن تعلیم ولاسو کړی شي ورکړي شي بلدا د قران تعلیم تشجب نه دا کجاله خاره بی ورزی او د دیغا لهوا صرف ورت ورزی او نور علوم ورزی خو بیا بم د پیغمبر علیه السلام تفسیر ته محتاج ای د آیات چراغی چیلہ حلال امین فرمای چچا ایمان راړو دی ایمان سره ظلم ګډ ورډ نکو نو, نو بس د فاره امن ده د صحابه کرام ورال ګره اهل زبان دی و اذا الله حبيب دل ته خو شيمان راړو ظلمي نېکړې دته امن او نجات تے. نو اينا لم يظلم فمن کې بشوک داسي چې ظلم به نېکړې زده خو ایمان سره موږ نه ظلم نه ځکه د پیغمبرانو نه بغیر بشوک د گناهونو نه پاک او معصوم نوي نو الله حبيب ورته ته ظلم نه غعام ظلم نه مراد بلکہ شرک تے مراد دے شرک تے مراد دے او صحابہ اکرام اہلِ لیسان دی او دا جب ابانی پوئی گی خو بیام پیغمبر تفسیر تس محتاج دی, دی او سوچ کوي دل تحلیل ملکی الله اللہ دے دا شارحین و قبرونم دا انوارات و نڈکی اللہ محافظ ابن حجر نور شارحین وئی ای دل تو غورا که آغ سوگ ده چې قران زدکو نور له اوخیلو کله قران ورث زد ده دی او د ذی ثلیم مورکې خوبه ده, ده مور که مل ده اکل زد کې خوبه ده مل ده نه اهل ملکري غورا غسوگ ده چې قران زدکو نور ته اوخیلو خو سره ده عمل نا کامل پی نی نبیاخو پا دو بال دو بخاری شریف حدیث تاسول تیر ده او راروانم ده فضایل القرآن کی ویل قرآن حجت لکا او علیکا دا مخیل قرآن جپروت ده یا بدا تا دا پار دلیل شی پا زن کا دن قبر و خیرت یا با پتا دلیل شی نگو را کدی کتاب لمم ده و عملم ده نو دا با عمل و لستون کی دا پار بدا نجات ذریع جوڑه شی اکیل مشتا او امال نشتا نبی آخو قرآن وی مثل الذین حملو التوراتا ثم لم يحملوها کمسل الحمار کمسل الحمار يحمل وصفارا اتویشن مپارا کی رازی ویمیسال دا غخل قجد تورات شریفیلم ورسر او سینو کې پروت خو عمل لو ویلک پخرج دران دران کتابونه اوتړي نو ګرځي سر چی خير حکم من تعلم القران وعلمه عمل ورسره تړلې پروته ځکه د د تعلیم مقصد د چ سره نه کومل جوړ شي ځکه د الله د دا اوامر ذکر دے د الله د نواهیو ذکر دے دی. او د دین او شیګور دینه بهر نشته تاسو له د آیات تیر وکړه ما فرطنا فیل کتاب منشه الله او قران کی مونږ ور د شي کام نه وکړې او تا له سوره نحل کې تیر شو و ایت بیان للکل شی ان قران حکیم دا هر یو وایه وې تراس کوون کې تیراز کو په یوالم چې تاسو قرآن کې وې دی کې ارس دی دی کې کوم مثالو د زیرو ذکر نشته چې دا ترکاری په خوندو راکېږي اغه ورته قرآن کثر نه دی ګنې دی کې د مال کې مساليات د زیري اده گرمې یا خټولو مثالو ذکر نه پکی آیات ورته د سوره بقره وې الله وایي ما کې شتې په سمندر کې کړي یو یوزینې مال گئے او نوبل زینې مرچہ کیرا او بھائی قران کی د ټولو خبرو ذکر د امام شافعی رحمت الله علیه وذل مکه مکرمه کې کی ناش او کرسی ورته کې خو دې شو وینن چې څوک تپوس کوي زبد کتاب الله نه جواب ورکو الوی امام شافعی رحم الله د مذہب خواون دی لوې سړے او لوې شان دی د امام شافعی رحم الله نیو کس ورتراغه او ارطوئی او سڑی احرام کې د ده حج دا او ده او ده زهریلا مچه یو وجلا نو ده ده سو حکم ده ناخو امام شافی رحمه اللہ اغا تعوضه و بسم اللہ وی وی اللہ وی وما تاکم الرسول فخوزوهو وما نهاکم عنه فانتهو زمان پیغمبر چې صدر کئی نو پدی عملو کئی او چې صنم ممنی کئی نو دینا مناشئی ابی پا خپل سن سره وی دا اللہ حبیب ایمان پس دی دو کسانو پسیز ای ابو بکر و عمر رضی اللہ عنو ما ابی پا صنصر جگه عمر رضی الله عنو ای المحرم یقتل الزمبور محرم سڑے مچائی وجی لیشی دانا جی دی دیو چی چی د احرام کې د همار لړم زهريله سيزونه د سکونه شي دا ورسره یو تر قران نه خبرو کا د صحابه کرامو خبرم د قران خبره ده ځکه و او زمو پیغمبر چې سو يا عمل پیو کوي سنب من کوي من شي او د سيدالکائنات دم مبارک خلينه رو دي و ایمان پس دي دوو کسانو پسې جاي بلکې دوو پسې باز روایت کې سلو راغلي ني ایو ایز ما پا سنت منگلیو لگوی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین اذا حدیث سندن سیده پا سنت دو خلفاء الراشدین و مهدیینو بانے پا دیبان عملو کئی نخیرکم من تعلم القرآن و علمه دیگی باغ سوک داخلوی که ناری ندی که زناندی چې دی باندې عمل دې دا قران سم مطالعه کوي تانکه ما کې د غواړي تانکه مخل اق غواړي تانکه ما عادت غواړي ا وای اکیو سره قران او سنت وای او مور خپلार्थी خفې دی. نو دې غسر دې ویلو ناګه س کوي قران کې وې شو کرته ویلي چې مور خپلार्थी بیداری فرض ده نو کې یو جاهله کوي نو داغه جرمم ده خداغه عمر نه دی چې د ویډیو دې جرم کړي اته خپل مور خپل نافرمانی کړي نو غراغه څوک دې قران زده کو او دې اخولو خسره د عملنا قاملني نو بیا غره عمل نی نو دې ته الله رسول علم نه وای تاسو ګر نه هم پار کې درل تیر دی او په خوانه یو علم تیر شوه او مفسرین کلیم مستزان په درس کې به دول ضرورت طالبان کې نصر او مستجاب الدعوه خو چکه لا د دین نووته علم ورسره خود عمل نوته نطاسن القران کې ویلي کنا فماثلوه کماثل القلب و اذ ذا سبد قدا وبدا بذمل عالم مشال پمصل د سپیدې زیوجنه دا حدیث په خبر ضروري کوي ګوره ماشاالله د قران تعلیم او تعلم تناسی ادي په ګوره دا فکر کوي خدا ورسره بشارتم ها ووري چې دې کتاب لکینی او کمزاد د ناس ته توفیق درکو داوري دو توفيق در کو ناغزاد به عمل توفيق هم درکي اغزاد بشوكي د عمل توفيق در کوي یو امي سره وقران لکي ناشو زنګي استاد والله دي بخیر سوفات کوي ما ورې جګره قران لکي نه ګيره پریزا وراله وي دوره غټه ګيره مې د دا به بار روزي نو چې قران لکي نو شکل با ده شریعت مطابق که خو با شرط دی چه پریزه بینا دا دا با دا چې دا به پریزه نه تاسولا با خیتیرو دیرو اللہ وعلو ویلی وی موږ دی کتاب ته ناستو خو نیت مسم نو دنیت پا باب که مو اوی وی, وی دی کتاب جمال اکی دی نو نیت بگڑ ودنی زمونگ اغا کوگ نیت سکو نیغی کو اغا کوگ نیت سکو اغی نیخ کو او دا د هدایت کتاب ده الله دی سره د حدایت وادی کړي دغه وجو چې اهل علم دي هغې عمل کړي او راوی دی حدیث د عثمان رضی الله عنه ابو عبدالرحمن السلمي ده دا بشور تابیده نو یې جمعه کناستو خلق له قران خېلو دا عثمان نزی اللہنو دا زمانین راوال زمانین دا حجاج پوری ادبوی وزاک اللذی اکعدنی مکعدی حازا وی دا سکم دیا که جناس دیم دی حدیث کے نولے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه اے نورم دا دین دیر کارو نا دی دین دیر کارو نا دیر دی که ندی دین کارو خو دا, دا قرآن خم ځدي حدیث کې نولی او دا ډیر علوی مرخوندو ادم د بشارارت خبره ده و خیر و کو منطالله عمر وح نه عملو رواه ترمیزی او رحمه الله و تاسو کې غراغه څوک د چمرې او مږ او عمل نیک دی دا زه یو کال د منځونو او د فلوونو د نیکانو خلکو حساب وکای د د تلاوتونو حساب وکای د د تهجدو حساب وکای د رسو جوړی کی لکه عمر مغددیو زنانا او دیو نارینا والله ورته د نیک عمل توفیق مرکړه د نیک عمل توفیق مرته الله ورکړه ډیر وخت نزیو بډا ګورم مدینه منوره کې پښکل د فقې په درس کې ناش تي کله د حدیثو په درس کې ناش بډا سړی د کتابونه وملا سکه نیولی اول ته وتا شو کو د ځان نه بل ویلي بډا غانو غوړی د یو کس خو بډا مې صحیح نوکو نو مازور سه سیکل شیخل کراغه مسجدې راوې تا په شیخل کراځي خدا پریزي تا ډېر علما ملتا راولي په سیکلو کې قطر اخر سلگو پوری دا قران د پریخودو نه دي دا, دا بطر اخر سلگو شړې پریژينا دغه رات ای وای د عثمان رضی الله نو د خلافت اول چروا والي او د حجاج ابن یوسف د ولایت غا اخر را والي نو اسن 72 سنه الا 13 شهر دریمی آشتی کم دو او یا کالی د کران خولیو که چری دو اسمان رضی اللہنو د خلافت اول شی او د حجاج اخیرنی شی او که دو اسمان رضی اللہنو دو خلافت اخیر راوالی او د حجاج ابن یوسف دو ولایت اخیر اول راوالی نو ثمان و ثلاثون سنا دو کم سلویخ کالی کتاب الله خولی دا حدیث تے گورا دا مونگو تا سو دا که دا یو حدیث چې تاسو د دلر ایلر اینا پسپینو گیرو پا بودا بادن ساڑا لنگو رئی گرمی نو که یو حدیث لاندې را لکنو بس خیرکم من تعلم القرآن و علمه اگور پا کې کی دا علم او دا عالم بارک دیر فضیلتو نراغلی دا خود نه منی په تور مونږ یو حدیث ته باز علما وای چي دا موقوف دي او شو کوي دا مرفو نه کوم مرفوشي نبی عليه السلام فرمای تاسو وشتما صفه کړي ان مجاهد ابن عباس ان رضي الله عنهما دا امام مجاهد ابن قران لوی عالم دی او علما وې چې د دې کول ضروري شینو بس دا کافی دی ا د سلف صالحینونه دی له وې دوه پیري ما خپل استاد د قران وا ورولو هریا سربودري چې دا څنګه ناظر شوی د دې سمانا دا بیا تاسو تمه کیتیو امام مجاهد په اخر کې مقام مکرمه کې سجدي کې پروت او مرګ اې څوک دا الله دې دین اخلاص سره کارونه کوي نو تاسې مرګ ورته ور نصیب شي چې ربو خلق ولزيريږي خلق سکیږي زهري او څس خیر کارونه سره یو کی تاسې خدا رب رب دغه غره د مدینی منورې د جامع یو مدیر وفات شو نو دکمه دنیا ن طالبانو علماو او اخبارو کې د خیر خبري ولیکله دا په طالبانو داسيو دکمه رحبان خپلار دا غيغه ارس خرچي کمی کې یو سس کارونه وکړ اوس په مسجد نبوي کې به غيغه غيغه ټه د باندې شو او مسجد نبوي کې اي کې په پټ ګر طالبانو چې مو کو ته ټول بوله مسجد نبوي کې راځه مشول دا غرض وفات شو ټول طالبان ورته سکولي دواګان ورته ادیپل ورتا سو او رید چې نه کان خلق د چادنی کوالی گواهی وکي و اي انتم شهدا الله فل ارض س سہولت شپه ورځ به دا غو سوج دا چې ما د جامع طلاب او تسګه سہولت لټوله او د لسرنګ تریکې سره آسانتیا شوه رسول الله علیہ السلام فرمائی دا حدیث موقوف دے یا مرسل ویفقیہن اشد علی الشیطان من الف عابدن اتا صلی اللہ مشکا شریف کیم تیرو باب العلم کی امام تربیجی دا حدیث ذکر کردے باب ماجا فی فضل الفقح علی العبادہ ای پا دین زان پویا کہ نددید عبادتنا سمرلوی غروالے دے اے دا شګورا دی وېدا عالم خوب او د عابد عبادت برابر نه وې اپانه فلونو ولار دے ذکر کای او ali mudade وې حضرت اشرف الیتان وی رحمت الله علیه نشه تطوسو چې داولی عالم مدده او عابد عبادت کای وې خوب د دین بهتر غا په خپله جببه کې پو کو ګه کله به لګې واله <سؤال> مری روست هغه کله دروازه او کړکې جوړی روشندان جوړی کله خپل اسباب تیره کوي او چاې چې دا به تې نهڅکه لرګي واله چې چاغله پته نه چې د زما ددي د پاهتی نو د علمم کار خلکولهین خوول دي دا چې رام کوي په دی کوي چې ګاموکې بیا به خلکو له کتاب لائ نو دا آرام پنی یت د ذیذه دماغ لګ لگ لګ آرام چې بیا د الله کتاب او <تصفح> سنت رسول صلی الله علیه وسلم خلق لوخی نو د خوب د عابد دا عبادت تسه دا غره دی وایو په دین کې په هسړه دا د زر عابدانو نه غره دی اے عابدې لوي لکه خ ذکر کوي تی لو عالم نه اصطلاحي عالم نه اصطلاحی عالم نه کمله چې د علماو د غیب محاوره کې ورته عالم وایي نذا سیک زر عابدان راجم شوریو فقيه صد هاته ورده ابن ماجه کلفاز دا سراغلی ګور د تاسو وشته ما صفه وی فقيه واحد اشد دو الشیطان من الفاعبدین یو پدین پوه پوه علب افقیه بعملثم وی داگران ده په شیطان باندې ذ سر عابدانو نا سنن ابن ماجه کې ابواب السننه کې باب فضل العلماء والحث على طلب العلم کې دا حدیث دا نمبر دے دو سو بائیس <coughs> مشکاش شریف کیم تاصل دا حدیث تیر دی کتاب العلم فصل ثانی کی او دو نمبر حدیث تے یو عالم چې علاکہ جوڑی کی نو دا دزور عابدانو نسدے وی شیطان دے مشر ابلیس تا کشران شیطان راج مشور دا ستاسو د وشتې می پاري په اخر کې کی پښتو کې لیکلي ابيا ور سره پوره وال ترتويشته می پورې راغله ورته وې سو جذا جتا یو عالم جوړي کی نو ډېر خفای شیطان ته وای اګه زر عابدانی نو پاره نه خفکه نو شیطان ورته عابد سره کال عبادت کی خپایو خبره ز ګمراک ذکر سره د قران او سنت د علم رنا نشته او ما اصل کاله خوارې کړي عالم دين په يو خبره ټول تسنس کی ټول خبره تسنس کی او راوي چې در تعمل نه مخه د استادو دي کې د عربی الفاظ د امام مزني وای د ابن عباس رضی الله عنه روایت شوه چې شیاطین ابلیس ته وای ان قالو قالوا لابلیس ایزا مونگا سییدا مالنا نراکا تفرہو بی موت العالمی مالا تفرہو بی العابد سو جا شوی چیتا دا عالم په مر خوش آلے او د عابد په مر نو خوش آلے گی والعالمو لانسیب منہو والعابدو نسیب منہو وی عالم تا مونگ نشو رسی دے عابد تا رسی دے چو رتا وی را شای ما سرام راجاي وېځه ګورشل کاله عبادت کړي خو په یو خبرې سکه کافر یک عبد الله په قدرت کې شک راشي نو ایبليس ورې راځي او عبادت گزار په خپل عبادت خانه کې ناستو شيطان شکل بدلو لژن انساني شکل کې راتلشي نو ایبليس دې عبادت گزار ته وې چې دې عبادت گزار خو علم ورسره نشتا وَيْهَلْ يَقْدِيرُ رَبُّكَ أَنْ يَجْعَلَ الدُّنِيَا فِي جَوْفِ بَيْدْوَهُ إِسْتَى رَبَّ دِي قَادِرًا دِي جِدَا تُولَ الدُنِيَا پَيَوَا غَيْكِ رَا بَنْدَكِ ناغا جي دي غَتو اسمانون و دي غرون و دي زمكين و قتل و قتل و قتل ناغا جي لا عدري ما لپتنشتا نابلیس ورطو يترونه كفر في ساعتن وې ګورې الله په قدرت کې شکر آوي الله په هر شي قادر دی الله په هر شي سره قادر دی وې به عالم ثرا له طالبان ور سره ناشو او هغه ور سره خوشطبيعي تیم کولا نشیاطین ورته مونږه ير اراده کوو څه مسئلې ته پوښتږه ورته وای وي هل يقدر ربك ان يجعل الدنيا في جوف بيضوه ستاره قادر کا درد چې دنیا پاګۍ کې ور بند دند کیه کنه نام هغه یو کنه قالو کیفه وې ذا پسنګ کوي قالایکو کن فیکون وې بشنو بشبا وې ورثه وګورې نه ځانډو ششمې نه طالبانو سره ناس ته لګي خوشالۍ را خوشالۍ خو په یو سات کې زما غټولر سره سکل اغه ټول لر خراب کل نو شیطان ابلیسمان عالم بد بدلږي او بیا شه د اهل حق او عالمانو نهي زکه د عابد سره علم نشته نو اغا دوک کولې شي حوالم سره د قران سنت برکت ته نو دې سنشي کوله دې دوک کوله نشي نو دالم یو لوی مقام دې شي الله ربو عزت شاته د قران و سنت سره د عملنا علم ور نسب کی تاسیسه پاتې شو بیا بو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واصحابه اجمعین بسم الله الرحمن الرحيم وان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لي يذكروا محاسن موتاكم را یاد وی هغه محاسن او خو خيونه اخلاق د مړو استادو ایسوک مړو شوه دا غد خو خبرو ذکر کوا چې دا سخا اخلاقی او دا سخا و پکی او دا س شجاعت او بہادری او دا س پاغه توازو تواضع او عاجزی او تکبر پکینو وقف عن مشاوی او من شید د دې بدو ذکر کولنا اے چ سوک مړ شنو دا غ بده مز ذکر کاوا باب کی تیر و چې جنازته ریضا نو ای وی چې دا ناخار سړیو نو له جواب دا شوی ویلا خخ شینی نو ویلې شي خو چې خخ شنو بیا بغد بکې دا یو جواب علما وکړ دا دا محدیسین دا حدیث و دا صحت و ضعف دا پارا پا روا تو بان جرح کئی سوک جو اندیوی سو کنوی و ایفلانه پا حدیثو که کذاب و ضعیف و دجال و نو دیبانی دا علماء اجماد چی دا جیز دی که دا سینی دن با محفوظ څنګه پاتې شي دا غبار سڑه ربي جوڑه او د قضاې حدیث به در لې ک بیا به ټول قذاابې کوي نو ګران کار دی کاسان کار دے. نو نوکه نو دا محدیس نووي قذاابی به س پورې و که نه خ وی خوررانلو لهما ووي چې دا هیته خو خلکو سکی د ځانې موضي جوړ کړی دی دارنګې باران د پااره بندېدو دپاره به بانګورونه تاسو جمعماتونو کي خو لما رال لوي چې ګورې خبردار دا ش پهیل ک نهته. ګورکدا علما نه نو بیا وسه وایو اسړي په دزان حديث جوړول نو بادشاہه وخت په اسلامی بادشاہان وغيرها او صوفي سره وګچی قتل کوي دا غورته ما حضور حضور زرګونه احادیث جوړ کړی دي سره وسه کوي هغه رجال شته دي چې زندګي وکف کړي او د پیغمبر خبري وغه نه غو ته روغ آتی جدا کوي ایچی اوری بس ای لپس امام بخاری رحمه اللہ یو ملک سفر کرده نالتا اور تا علماء و مشوره و کرده حافظه مالو باو نو یو لس علماء ولکی نو اوی لس لس حدیث بتاسو بیانه وی نو صورتی جور شد جلس لس, لس بیانه یا وی نو اسانی دی ور تا بدل کل طول خلق پا تماشا ناسته امام بخاری تا حدیث وی نا وی وی دا ازن پیجنم بل و وی وی دا نه پیژن سل واړې او غبوي نه پیژن نو شوق چې نپویدل وا مونې وی داسنګ خلک کی صفات کوي د امام بخاري دی اذله غجس ته پوس کوي پدې نه پويګا ا چې شوق پويدلې پوي شول چې کمال لडक نه تو چې ټول لسلس نو یو تر متوجي شو غړم بنیتا ویتا ول حدیث دا ویلو سند دي غلط ویل دا پدې سند ته اغه دویم چې دی ویلو غلص سند دی ویلو داغه شی سند داده نو ټول خار والا داغه کمال علم او فهم تشنول وګوراله عالمي یو سر شیخ سررزان سر مدرس کړي عمر اللهي بخیم الله سرجان صاحب رحمت الله علی ز دفتر ل نو یو افغانستان کابلې سره ډې خو بلی او اوغه ناظمو کناظمو ماله حضور عالم نو ویا دا خطاس خوب لیدل چاویدا فلانی ځای لې ګشلته مشران له شوک پکې دی نه تیوار شېره ایونت لپیولې ګو چې دې روان بزرګانو او علما او لاله <سلام> خوب وي خبر هېډر له رسودی کې شیخ سیبراغه <سلام> وېدا شوک ناشته وېدا شو کمی دي خوب لیدل غوړتې سا فلکارکوا مونږ نه کاوه خوب دی لیدل لته ټول روزانه خوب وېدای کې نه وېدای ربiamo دو خوب د پاره څوک ما کې لري بس اړه شلو ځای خوب نه بس فت نه جوړي دي خوب و اوري د پیغمبر نه بغیر د بلچا خوب دا دلیل نه دي د صحابي خوب هم دلیل نه دي ها که پیغمبر علی السلام ته خوب بیان کوغه تایید کو نو د تایید سر ته جوړ شو وکفوان مساویهم تار ګول مول کافران دی فساق دی اته د دې د فاروی غستاوت د الله په منسکی معامله ده چې خلق د دې نه نفرته کوي چې دا سره خو غټ کافر او د خوځندي کو چې تاسو د دې پسې په دی عمل کې روان نشئ لوبیا دا جېز د ورنه د مړی غیبت د ژوندینه خطرناک ده علماوی غیبت المیت اشد دو من غیبت الحی د مړ غیبت دا د جووندی نه خطر ناک دی ځکه که خپمان نه شوي نو جووندي له بر را شي یا مااف او می نهونه در لکووب مړیلهسه کوې اگر چې خلک مړو سره خبرې کوي او مړی رازی کوي رازی کو زما دا کار به پله ک ک د د غیبت مافی م غواړه خو مسله د شریت دا ده چې مړی سره خبرې مبری نه کېږي او نهغ نه مغ نه پس شي اگر چې خلک تلولی حاجونه غواړي او لوی له مرادونه غواړي خمبڑی نہ معفي نشي غخته رواه او بود اوت چرمیزی او دا حدیث په معنا کې علماء دام لیکلی او ګرد د اسلام خبري وی و جنوي چې خپل دی ولا غسل ورکی وای کم مسلمان چې یو نارینه مسلمان ته غسل ورکای یا زنانه یو مسلمانې زنانه ته غسل ورکای نو کو د خوشالۍ خبره او کتمخه په پړه کې دو بوین تی راوچات شو نو داد خلکو نو وای هو کدا سې شې چې مختور شو یا نور سو وجا نو حرام دي چې د دې ذکر بده نکي چاله بو وینا بلکې پر دبا چي پ ژوندو امرو د فردي اښولو حکم دے. دی دیو جنخه خبره دای چې خپل زنان خپلی زنان سکی وسر مړي کم کمزور دي دا اهلي المولکلیم دینورو فقهاوم لکلي چې غسل ورکه خېټه بداسه نرم نرم مګي نو انسان کمزور دي که څه خارش شولا وسکه آو وینځي غسل به دوبره کینا غسل وسنه کې باقاعده ګرم میت د پار مخ یو دسته بیا دا غسل له خپوز او خلکی بو ورته وبناچه ز کخلینا او په بیا دې راستې نشي پوز نه و براستې نشي نو کپړه بلواندکه اوغه صفا ستر کپړه بوله په غاخونو شوندو په پوزه بووي چې صفاي راشي رواحو بوذاود وترميزي او رحمهم الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واصحابه اجمعین اله الا الامین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریمه خاتمه مو په ایمان کې او د قران او سنت دل مه نافع د پاره زمونږه سینې پرانځي او څنګه چې الله دا کتاب د زندګي او دا, دا قیدی د بدلیلو کتاب ده زمونږه سیرت او صورت او قاید اعمال نه است پاس ته ټول د قران او سنت مطابق کې څومره بشمار عيبونه او نقصانات او کمزورۍ دی په مونږ الله د دین د توبې ستو توفيق راکې او د دي کمزورو لوري کولو مونږ سره مدد او نشراتو کې الله مونږ ته اعظم مونږ والدې نتا اصول فروع نتا مشایخ نتا مروجوندو حاضرینو غایبینو نتا رب العالمین واره او له ګناهونو معاف کې څومره بیمارانو دی الله کورونو کې اسپیټالونو کې زمونږ د درس پدې مرګورو کې رب العالمین آ تول و ته شفای کامل कام... عاجل ور نسب کی الله بي گناہ بندي وان د بند اخلاص کی قرضداران د قرض نخلاص کی د چا دشمنی تر دی الله په دوستای باندې بدل کی الله تر نن د ز پوری صبر مسلمانان وفات دی د محمد شیر به وفات شوه دي ایلم دعا واړی نور سوک پدی کلی ولا کاټوله دنیا کی ترنن د زی وفات یا لاټو ولوله بخنوکي الله ټول مرزغان عاجز دي او استاد رحم کرم نه بل اسا سر نشتا الله که څوک دي بخدي درجاته بلند کي او که څوک په ګناهونو کړي الله تغفار او غفور بخنو ورته اوکي الاله لامین د چا اولاد نشته نه کومل صالح اولاد ولورکي ته چا د کور او د بار وي الله دا ټولي پریشان ای رب العالمین ختم کی الله ذا خیر بقدر با ضرورت باران پموره وره الله زمګه دا حاضری په خپل دربار کې قبول او منزور کړي الله هو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وکنا عذاب